Un cor repugnant ple de bons.. I a més a més fas una pudor insuportable. Com si hi hagués alguna cosa podrida. O sigui que els gats! O així, realment? Quin fàstic! Kyo, ets tu? M'ha vist! M'ha vist! M'ha vist! S'ha acabat! s'ha acabat. No em veure, veure més. Aquesta és l'altra forma de gat que té en Kyo. La que amagava. Només les persones que són gat tenen una aparença tan monstruosa com aquesta. T'ha fet fàstic veure'l? Has tingut por? o no? Ei, ets tu la Tauro Honda? Què ha passat alguna cosa? Què hi fas aquí? Uf, quin horror! És horrorós, oi? <risos> Què en saps tu de la família Soma? Has entès fins a quin punt és terrible la nostra maledicció? Eh? A mi ja em queda molt poc temps de vida. És així com funciona. Me n'he encarregat jo sol de la maledicció del zodíac xinès. Què en devien esperar tots de tu? Potser es pensaven que tu podies salvar la família Soma? I mira com t'has de veure. Però això no s'acabarà aquí els qui es fiquen en els assumptes de la família Soma. Se n'han de penedir molt, molt més. Aquito. Hm. Per culpa d'aquesta he quedat tot això. Tauro. Perdona. Pensaba. No ho entendries. Intenta entendre-ho. Toro. Però què dic? Què dic? T'hem fet molt mal. Però... Per què no el vas a buscar tu també, Yoki? No t'agrada com és en Kyo? A mi mai m'ha agradat com és en Kio. I des del moment que ell és gat i que jo sóc rata, això no canviarà. Mai. Ni ara, ni més endavant. No ho entenc. Qui se la devia inventar, aquesta excusa? Eh? És molt trist. I tu, cagura? Que no el vas a buscar, en Kyo? No, no hi aniré. Ja ho he decidit. Perquè jo puc acceptar en jo tingui la forma que tingui. Perquè no hi ha cap altra noia al món que l'estimi com me l'estimo jo. I per això ho sé perfectament. Jo no serveixo. Ara, en qui Kyo aquí necessita és la Tooro. Kagura. Encara que jo l'accepti. Com que sóc un dels dotze animals del zodíac xinès, en Kyo ho sentiria només com una mena de consol. Perquè estem massa prop l'un de l'altre. O sigui que... ho hem de deixar tot en mans de la toro. Ostres, que estrany. Oh, aquí no hi és. A veure... Ah Mira, és aquí. El color d'Anquio. No plora gens aquell nen. I això que es veu que la seva mare s'ha mort. Seria millor que no arribessin a néixer els nens que són gat. I així tampoc causarien tant sofriment. Caleu! No, no és, culpa és culpa meva! meva. No, no és pas culpa, culpa, culpa meva que sigui gat! Sí, esclar. Esclar que ho sé. Encantat de conèixer't. Em dic que suma a soma. No és culpa meva! No és culpa meva, no és culpa no passa meva. Res. No et preocupis. Això ja ho sé. Quio. Per què no vens a viure amb mi? No sé, ho no sembla, però sóc professor d'una escola de Karate. Si t'agrada el Karate, vols provar de fer-lo? Mira, és en Kyo. O sigui que és veritat, en Casuma l'ha acollit a casa seva. Sí, però per disposat que estigui a fer-li de pare, aquest nen serà una càrrega per ell. I tant, encara és tan jove. I a més a més, aquest nen és gat. A partir d'ara, haurem de fer que respiris l'aire de més amunt, eh? Ei, hey, tu ets un mestre, oi? Què? A la tele els professors de karate els hi diuen mestre. O sigui que tu també ets un mestre, oi? <laughs> de fet, suposo que sí que sóc. Però... A la meva escola de Karate no hi ha cap deixeble que em digui així. T'esforç ni posem tant com vostè, que consti. Tots dos heu millorat molt últimament. El què? Ho diu de debò, mestre? Foc content estic de sentir-li dir això. Per cert, quan tindrem el pròxim examen per pujar de nivell? Mestre... Vaja, aquí? Oh? Ja ets aquí? Es pot saber per què has de fer servir la dilència per una roqueria com aquesta? Més perquè s'han rigut dels teus cabells? Hem avisat el teu pare. Sí, que es comporta com si fos el seu pare, però no sé com l'ha educat. Quins acudits, acollir un nen que és gat. Vols dir que en Casuma no està una mica tocat del bolet, també? No l'és. No l'és, el mestre no és el meu pare! No passa res. L'aire de més amunt. Vaja, aquí. I ets aquí? Volia compensar-lo una mica. El meu avi també era gat com en Kyo. Estava distanciat dels seus. I la resta de la família Soma no en volia saber res. Tothom el tractava malament. Jo només el vaig veure una vegada, l'avi. Vine, a Kasuma. Té. «Mira que et dono!» «No! No em vull!» «Estàs maleït, avi!» Li vaig dir unes paraules terribles. És clar. Era una persona molt dolça i m'ho va perdonar amb un somriure. Però l'avi es va morir i jo em vaig anar fent gran. I quan vaig observar des de fora l'ambient en què vivien, Kiyo. Em vaig sentir molt malament. Vaig veure l'estupidesa i la crueltat que l'envoltaven i em vaig adonar que no havia canviat gens des que jo era petit. Tot era exactament igual. Escolta, Kiyo, per què no vens a viure amb mi? I per això vaig decidir acollir-lo, per compensar-lo i potser també perquè volia fer desaparèixer el meu sentiment de culpa. Però, convivint amb ell, compartint-hi la vida, en algun moment, vaig començar a estimar-me'l. I cada vegada que el veia riure, me l'estimava més. I cada cop va ser més important per mi, i em preocupava més, i volia aconseguir a qualsevol preu que fos feliç. Sentia exactament el mateix que un pare pel seu fill. Però ara he deixat de davant del que ell volia fer i li ha tret la pulsera i li he imposat el que jo creia que havia de fer. No l'és el meu pare! Però què t'ha agafat de sobte? Que no podríem esperar demà per venir-hi amb la toro? Crec que no. Tu diuen les ones, això? Va, tant és. La Kiyoko s'espantarà quan ens vegi arribar. I a més, aquesta hora de la nit. Mm? Toro! Què fas? Està a xopa de cap a peus. Oh... Uh, Hanna, sou aquí. Però què t'ha passat, Toro? No hi puc tornar. No sóc prou bona per tornar a aquella casa. Què? Mai no he sigut prou bona noia per estar en aquella casa. Però què et passa, Toro? No! Però que estàs boja, Hanna! Ara no la podem abraçar, la Toro. M'ho diuen les ones. Però què dius, Hanna? vés Toro. Vés el lloc on has d'anar. I has d'anar, toro. No hi puc anar. No hi puc anar. Aixeca't. Va, aixeca't. No hi puc anar. Deixa-la estar, Hanna. Va, toro, aixeca't. Mm. Què fas? Au, va, aixeca't, Tohoro! Deixa'm anar! Toro! Vés-te'n, Tohoro! De pressa! Has de fer alguna cosa que ningú més pot fer. Oi que sí? Però què dius, Hannah? Nosaltres dues... Tampoc la podem ajudar. L'únic que podem fer és deixar-la marxar. Vinga, Tohoro! Vés-hi ara mateix! Gràcies. <laughs> Aro oh, no.